Hallå där, stå tå där, köpa blåbär. Nu är det fredag för dig som lyssnar, om du lyssnar på samma dag som avsnittets släpps. God stämning, det är snart sportlov för den som har det, och så vidare, och så vidare. Eh, och nu får jag bita mig i tungan, för nu kan man bara säga olämpliga saker. Eh, vi har eh, Niklas med oss igen, välkommen. Välkommen. Ja. Tack så mycket, Arne. Kul att vara, vara med igen. Ja, det ska bli riktigt kul det här. Så vi ska köra en till sån tier list eller topp 5. Niklas får bestämma hur, hur han lägger upp det naturligtvis. Men innan vi drar igång är det någon som har spelat eller kollat på något spännande det senaste? Uh, ja, jag kan väl lika gärna uh, dra igång då och säga att jag är klar med Resident Evil Village. Mm. Jätte Jättebra spel tycker mm. jag. Jag hade skitkul med det. Um, tycker att det var lite skönt. Att känna. Jag var uh, sällan... Uh, alltså att jag var så där... Att jag inte hade ammunition. Nu mm. kommer jag inte på hur skulle formulera det bättre. Men liksom det var rätt skönt i det spelet. För det kändes rätt... Betydligt mer mer action, betydligt mer lik Resident Evil 4 mm. mot Resident Evil 7 var så i det här spelet så hade jag tyckt att det var jävligt frustrerande ifall man liksom skulle spara på mycket och springa förbi den här typen av fiender snarare än att ta fighten liksom. så det, det var bra gjort av dem mm. kan ha att göra med att jag spelar ju på en av de lägre svårighetsgraderna också, det påverkar ju säkert men det kändes som jag ville vara klar med det här Relativt snabbt också, så jag känner att jag orkar inte hålla på att dö för mycket. Sen mm. händer det ju några gånger ändå, men det ja. Mm. Uh, och så har jag faktiskt börjat på Resident Evil 2 Remake också. Mm. Har uh, mött första bossen, skulle jag vilja säga. För jag räknar väl med att han kommer tillbaka efter att ha ramlat ner i det där schaktet. Mm. Så det är jag. Vilken karaktär kör du som? Uh, Leon. Nej det är han Man väljer Okej får han inte köra Claire <skratt> oh, Nej men jag får väl uh, Jag tror inte att jag kommer göra det direkt efter Men uh, kan ju spara det på hårddisken Och uh, Kanske göra det vid ett senare tillfälle mm. uh, vilka, Körde du remaken på tvåan Eller kör du? Ja år, nej remaken uh, uh. Mm. Uh, uh. Uh, Ah, ja, jag, jag lyssnade lite så här halv för <laughs> ett halvt öra för du det, Village åtta Ja, precis. Ah, okay, ah, ja, för det, det. Jag tänkte på om, vilket det var som hade. Eh, vi pratade lite på det här, för ett tag sedan, men eh, det är något, det, det är sjuan. Efter att, de, efter att de bytte till first person så kom ju ut ett. DLC till sjuan eller åtta där vi spelar som en karaktär som bara går runt och boxar alla. Mm. Eh, och det är sjuan med det. Eh, End of Zoe DLC ett. Oh, Okej. Okay. Eh, då spelar man som en snubbe som heter John Baker tror jag det är. Joe Just, Baker. Han är brorsa till gubben med spaden. Mm. Och om ni om inte har sett det här eller spelat det så kan jag varmt rekommendera det För det enda du gör är att bara du bara boxar alla. Alltså, för det är det enda vapen man har. Han, han kan bara slåss med sina bare hands. Uh, och så, uh, I, jag ska inte spoila för mycket. Mer där, men det är svimra. Uh, ja. Jag tänkte fråga om du hade kört det annars. Men, Nej, det har jag uh. inte gjort. Det kommer nog jag att köra. Det blir jag jävligt nyfiken faktiskt. Uh, det, det ska jag svimra. Jag har sett en speedrun på det och skrattat rakt igenom. Uh, <laughs> så det, det är svimra. ska du ha. Men Joel, då har du blivit eh, jagad av Mr. X då? Eh, nej, det har jag inte blivit än. Aha, fan, för jag vill veta vad du eh, tänker om det. Eh, nej, det blev lite sådär att eh, jag körde ett tag när jag kom hem efter jobbet och sen skulle jag vara med på en grej som FZ har arrangerat eh, lite hemligt. Blink, blink. Eh, så... Det gick att spara efter den bossfighten där Så då kände jag att Fortsätter jag nu så kan det nog bli För mycket Att jag bara vill fortsätta och fortsätta så det, det är i för sig ett gott betyg När man tänker så Men det kändes mm. att det var bra att spara där Kände jag mm. Sen har jag, vet jag inte om det är ett misstag Men jag har ju förstått nu Jag kommer ju på efteråt Fan det var säkert med det där kortet. Jag kunde hämta ett hagelbrakare. Nu ja. gjorde jag inte det. Så här, Ska jag gå tillbaka? Nej, men det gick ju inte. Så där jag tänkte jag, ja, samma. Jag får väl hämta den sen. Hoppas att det går. Jo, ja, men det går. Ja, bra. Det, det, det, kan, det kan jag avslöja. Ja, det kommer du kunna. Ja, men du vet när det blir så där. Jaha, här är en hagelbrakare. Ja, men här hittar jag nog något. Ja, ah, ett kort som är så weapons locker på. Ja, ah, just det. Det måste jag göra det innan jag sätter i sista medaljongen. Mm. Och så sprang jag ner och så bara, Ja, så, så du gav dig på bossen utan hagelbrakare. Ja. Ja, det fanns starkt jobbat. Men jag hittade två handgranater så jag tror att det gjorde sitt faktiskt ja. för det, det gick ganska bra den bossen faktiskt mm. Men återigen här då jag spelar ju på normal och inte på någon hardcore läge. Nej, nej, men normal är ändå hyfsat svårt ändå. Ja, men det, alltså, jag har ju strykit med några gånger redan mm. med att jag sådär, inte riktigt tänker på att det är en Survivor-spel jag spelar just nu av den kanske lite äldre skolan då så att mm. eh, man kan skjuta mm. en gång i knät och springa förbi. Alltså jag har ju tänkt, jag har ju hamnat i sådana där lägen då jag tror, ja ah, men här är det tre, jag kan nog döda dem. Mm. Men nej, det går ju liksom inte. Det är inte gjort för att spela riktigt så mm. Mm, känner jag. Så det är Ja, men som sagt var mycket resonantiv för mig här nu i början av året. Och jag har faktiskt mer smak mersmak. Jag, jag har ju de här i mitt Steam-bibliotek. Det, det kom två stycken som har lite vattentema. Nu har jag tappat den här revelations. Va? Mm. De har jag mm. ju också, i alla fall ett av dem. Så jag tänker, fan jag kanske hinner med dem också. Ja, första är bra. Andra testade jag några minuter och typ dog det först jag gjorde så det, det har jag inte fortsatt på och jag vet inte varför jag dog det var en onödig grej att dö på bara men så med nej, jag skiter i det där men första är bra mm. skill issue Emil klart det är <laughs> ja, nej, men så jag känner att det kanske blir så ja, jag, jag har bara spelat förlåt Emil, vad sa det? nej, jag, jag, jag sa ingenting jag har, jag har inte kört någon av remaxen. Jag har kört ettan, tvåan, trean, fyran, femman och lite sexan, men ingen remake eller remaster. Men Resident Evil 2 körde jag. Jag körde tyvärr som Claire ganska långt. Men jag, om jag minns rätt då, så jag tror så min min min farsa hade ju köpt någon en ful kopia av det. Uh, och jag minns inte om jag tror att bägge, Jag tror inte att vi hade något alternativ att välja leon, men jag minns. jag minns jag var väldigt lite med och Jag vågar inte spela för mycket alls. Uh, mm. Men ett vågade jag köra lite mer. Uh, mm. Men jag måste ta tag i det. Mm. Jag har ett starkt minne av, av, av uh, början, när allting bara brinner. Jag mm. för mig. För visst är det här tvåan, så inte jag blandar ihop dem. Ja, ja det stämmer. Det är tvåan. Ja. men jag har fått ta tag i det, det är sjukt bra spel. Ja, jag tycker att originalet håller sig hyfsat eh, också, faktiskt. Mm. Mm -hmm. Ja, men Niklas, har du kört något spännande eller sett något spännande? Ja, jag, jag tittar typ inte på någonting, förutom på så här, drätkass. Isekai-animé-slopp liksom, där allting bara är kast mm. så det är inget värt att prata om för allt bara suger men, man, men det är så här lagom järndött ja, jag uh, håller med men, uh, ja, så på senare tid så jag har jag ju spelat tre spel uh, väldigt mycket uh, så det ena är Pokémon Legends Z. det är 100% ja, ganska nyligen mm. uh, var, det, var, alltså, det var ett bra spel så, men jag gillade nog det första, Pokémon Legends, med. Mm. Ähm, men det, det är huvudsak två spel jag vill spela mest nu. Det ena är Donkey Kong Bonanza. Mm. Äh, otroligt bra spel. Jag, jag fick det ju i present av min fru när, när jag fyllde år äh, i november. Äh, men sen så är jag så vrång att jag måste ju klara ut de tidigare spelen. Mm. Mm. Ähm, för Jag har redan en alldeles för stor backlog. Så jag körde Bonanza och det är ju bara fantastiskt. Jag vill typ spela det nu. Och, och sen så Alltså idag på morgonen så köpte jag Miaogenics. Just det. det. Känner ni båda till det här spelet mm. ja Jag vet vad, vad det går ut på så att säga men så mycket mer än så vet jag nog inte. Men för, my, myogenics är ju gjord av snubben som gjorde Isaac, uh, Binding of Isaac mm. det senaste spel, det kom ut i, igår, eller tror jag uh, skitbra Du spelar i princip som en uh, bunt söndermuterade katter och så är det ett slags strategi-turn-based-spel och, och, och det är så mycket RNG-random-bullshit i spelet så att uh, det, det blir ju det är så sjukt flummigt, Katterna. Du, du vill ha en så här handikappad katt-typ. Jag vet inte om jag får säga så. Men, mm. men, men det är typ en gimmick i spelet. Att du vill ha någon speciell katt liksom. För att de har olika buffs. Mm. Och så vidare. Så, för det är liksom, Spelet går ut på att typ mutera sina katter. Bygga en liten fyrmans armé. Och sen så är det en slags roguelike då. Och. Det är lite svårt att förklara, men det är extremt beroendeframkallande. Eh, och det, det är väl de två spelen jag kommer spela mest nu. Det är Bonanza och sen och Mia och Jennix. Det är väldigt fult. Så jag, vet, jag skulle rekommendera att spelare hellre än att titta på gameplay, för det är skitfult. Han kan inte måla. För shits, där snubben. Det är liksom verkligen är MS Paint överallt ihop typ. Men, men spelet är väldigt bra än så länge. Ja, jag är helt såld på det. Så det, det, är, det är väl det jag spelar mest just nu. Jag, um, men Benanza är så extremt bra. Jag förstår verkligen varför det var en uh, Game of the Year-contender mm. uh, helt och hållet efter att ha spelat det nu. Um, så ja, skit är skitbra. Jag precis låst upp uh, Elefanten. Okay. Ja, Så ja, där ja. är jag nu. Jävligt bra spel verkligen. Ja det är svårt att sluta när man börjar med det. Sen tog jag en lite väl lång paus. Jag spelade som en idiot i somras som bara tvärdogde. Så jag är inte klar med mm. den. Men mm. jag är på gång. Det, det går mm. trögt men jag är på gång. Och jag behöver också rensa backlog inför Resident Evil 9 som kommer om... Var typ två veckor eller något? Ja. 7 februari och vi har ju varit inne lite på det här spelet att jag väldigt gärna vill att Emil eller för den delen också du Niklas då vad ni ska tycka om slutbossen i det här spelet, för jag säger det ändå. jag vet inte om det kanske beror på att jag att Bossarna i spelet är överlag väldigt lätta. Och det är ingen kritik mot det här spelet. Jag tycker att det passar det här spelet alldeles utmärkt med det upplägget på bossar. inte för svårt och så man fattar direkt vad man skulle göra. Men alltså, sista bossen. Ett av så här. Den här är ju Dark Souls svår. Alltså, jag tror att jag hade, utan att se, 50 försök på den här bossen. Jag höll på att bli tokig. Jag vet nästan sådär, jag, jag säljer det här nu Jag skiter i det Jag, jag säger, jag har klarat det här <laughs> Och så kollade jag ju på slutscenen på Youtube istället Men till slut så gick det ju då det, Men jävlar Så kort och gott Den är i alla fall utan tvekan Den svåraste bossen i spelet Men du menar Bonanza nu? Ja. ja, exakt Men det, det var en men, nej men jag, jag, jag, kan, jag kan definitivt se det För det var någon någon sån bonusbana, alltså en sån som nu bara står i backen och så kommer ni in i en värld. Inte, mm. inte just den med guld. Då. Men någon av dem där du skulle typ bara ta. Det var en sån här auto-skrålare eh, auto typ. Du stod på en platta och så var det massa kanoner och skit. Mm. Uh, och den var helt omöjlig. Det gick från 0 till 100. Bara, men vad är det som händer? Det var första gången jag dog. Då hade jag spelat i typ här 40 timmar eller någonting. Och det är inte ens en boss, det är, inte en det är liksom bara en så här random bana. Så ja, jag, jag, jag kan definitivt se, se det där hända. För det var också, vad fan vad det så hände? hända? Det tog typ tio gånger idag rad någonting. Vad, vad är det för skit? Mm. Men det är lite så, en liten ja. Nintendo-trope. De har gjort så med vissa ja. Mario-spel också. att Det är ganska lättsmält, det är inga problem. Och sen så låser upp en bonusbana och då är det Kaiso och Mario helt plötsligt. Ja, ja. Det är verkligen så ingen mellanting, det är antingen pissenkelt eller så blir det bara sprängd. <laughs> ja. Uh, men, ja, vart var vi nu? Det hade du spelat Niklas, Emil. Ja, det, det är Emils tur. Ja. Eh, eh, två spel kanske jag ska nämna. Jag har kört igenom eh, Zero Escape Virtues uh, Last Reward i eh, mm. Fantastisk visual novel Med escape room Pussel Jag körde ju första spelet på Playstation Vita För några år sedan Och blev helt jävla såld Man kör igenom spelet Man får val Det är så här: okej okay, men det är olika dörrar Vilken dörr väljer du? Ja men jag väljer den dörren Okej okay. och så kör du vidare I spelet och så får du ett slut Där typ alla dör Det, det är liksom grejer med de spelar Så det ingen spoiler ja så jag valde fel dörr då. Okej, men då... Man behöver ju inte spara hela tiden som det kan vara utan du kan komma åt en tidslinje och så kan du välja liksom okej, okay, men jag börjar därifrån. Och så väljer jag en annan dörr den här gången och ser hur stor storyn utspelar sig då. Det tycker jag ändå är ganska kul och att det är typ så att man ska spela spelet. Du ska köra... Kör igenom, man kör igenom det bara och sen ah, okej, okay, nu fick jag det här slutet. Men om jag hade gjort annorlunda... Vad får man reda på då? Och eh, så är det ju i andra spelet också. Det är liksom... Det, det som är nytt är väl... Konceptet. Första så är det... Ja, men folk har klockor på sig med en siffra på. Och sen så ska man tillsammans få ihop en nia och gå in i en dörr eller något sånt där. Och eh, misslyckas man med någonting så dör man. Man får något gift injicerat i sig eller någonting. Eh, tvåan är det samma sak fast där ska man blanda färger att en har blå, en har röd, en har gul och så är det fär olika färger på dörrarna och så ska man, okej okay, men det här är en grön dörr så att om en som har grön och en och gul eh, går ihop i lag så kan man gå in i den dörren och mm. sen så ska man rösta för man får poäng eh, och har man för, för man helt instängd och kan inte ta sig ut från den platsen men den den spelaren eller man säger, som får över 9 poäng kan gå ut och då är det alltid en omröstning i ett litet rum två stycken i ena rummet en i den andra och så ska de rösta på om de ska vara allierade eller bedra varandra. Om, om man bedrar och den andra väljer att alliera då får den som bedrar 3 poäng och den som blir bedragen får minus två det är liksom okay. det spelet går ut på och så är det ju mycket så här psykologiska grejer och överlevnadsinstinkter och sånt. Och där tar de verkligen fasta på det här med de olika tidslinjerna och gör det till en del av storyn på ett jävligt snyggt sätt. Okej. Okay. Ja, det låter ju... Lite sugen blir man ju. Så kan man ja. uttrycka det faktiskt. Och, och det är jävligt roliga pussel också. Så att när jag hade kört igenom det första gången eller fått första slutet så var jag okej, okay, nu har jag kört i tio timmar. Japp, <laughs> yep, då, då tar vi nästa. Men sådana konversationer du sett tidigare kan du ju bara eh, hoppa över eller skippa så att det, det går ju lite snabbare. Men när jag närmade mig i slutet var åh oh nu har jag bara en tidslinje kvar. Det här kommer att vara the true ending. Och så var nej. Nej, to be continued. Vad fan är det här? Eh, och, och, och så måste man typ kolla någon annan tidslinje. Var det någon detalj här jag missade ha? Det stod någonting på en vägg här som jag ska dechiffrera och ta med till en annan tidslinje. Alltså det är massa sådana grejer som gjorde det så jävla spännande. Och så slutar spelet med en sån riktigt jävla rövig cliffhanger. Det var, det var så att, vadå, var spelet slut nu? eller har jag missat någonting? Vad, vad, vad är det här? Det kan ju inte bara sluta så här, men det är det. Sen var de väl i sen beslutade väl företaget som eh, de utvecklarna var hos att nej men vi släpper inte den tredje delen för att det har sålt så dåligt i Japan så det blir inget. Mm -hmm. Men han syn. Ja, men och så det, han hade ju redan planerat storyn för det tredje spelet. Han gjorde ju storyn till tvåan och trean då parallellt därav då en cliffhanger att ja, men det kommer fortsätta i tredje spelet så bara, nej det blir inget men sen efter typ fyra år så släppte de trean efter att folk typ hade insamlingar och skit för att fanbasen var större i väst så nu har jag börjat köra trean också och så börjar jag köra Resident Evil 7 för jag vill köra sju och åtta nu innan eh, nian kommer Eh, och så kommer jag till den delen när man slåss mot Jack i källaren när han tar den här eh, häcksax-motorsågen och viftar med. Och blev fullkomligt vansinnig och kände Men hur i helvete har jag kunnat tycka att den här bossen är liksom lätt? <laughs> att jag, för jag vet att man ska dunka de här liksom säckarna som hänger från taket och liksom knuffa in dem i honom och sen få in liksom ett skott. Och så, men hur mycket tål för skapet. Jag har ju slut på ammunition och jag får använda kniven. Jag har ingen healing kvar. Och eh, han verkar ju kunna slå från andra sidan rummet och så stendör jag och min gubbe går i liksom slow motion. Här, men det här är ju orimligt. Hur fan har jag liksom bara kunnat klara det som ingenting? Det är ju helt obegripligt. Efter många ommän och, och verkligen så hamstra ammo och göra slut på alla skott jag har och liksom få i dödsstöten med kniven så bara, ja, äntligen är ju fanskapet färdigt men hur ska jag ta mig vidare nu när jag inte har någonting att försvara mig med? Nej, då kom det låter jag på, jobbigt. Då kom på, just det, man ska plocka upp en motorsåg och slåss mot honom med. Mm. <laughs> Den glömde jag ju. Så jag har bara <laughs> slösat mängder ammunition på att döda honom. Åh, <laughs> oh, fiffan. Och mycket frustration, alltså det tog mig timme eller två bara med den jävla bossen och mm. bannade mig själv Men hur har jag kunnat tycka att det här är lätt det är ju nästan till omöjligt det här är ju obegripligt men det är ett visst ja. vapen man ska använda på den så, men eh, jag har typ glömt alla pussel på det jag kommer bara ihåg storyn så att det ja. känns ju lite som att jag kör det från början ja nice då att det är, oj det är för fanns stealth redan i början liksom Mm. Och så de här videokassetterna man kör som Mia i det här uthuset där man ska gömma sig för den här kärringen. Precis. Alltså det är ju inte kul. Oof, mm. Det var segt. Men mm. <laughs> nu är jag vidare. Så nej, underbart spel. Det ska bli kul att köra igenom det igen. Ja, nice. Jag måste ta tag i det här. Jag har inte kört varken 7 eller åtta. Men jag behöver göra det. Men jag är lite feg också. Jag inte ett jättefan av att skräcka men, ja. men får kanske bli en big boy <laughs> och testa det, men jag måste ju spela det någon gång, jag har ju bara hört bra grejer om både sjuan och Koppan. Och det var ju exakt samma sak för mig här som gjorde att jag tog tag i det nu, det är att jag tycker ju att... Eh, nian ser så jävla kul ut. Så att mm. det liksom nej, nu gäller det. <laughs> Vad var det? Då? Det är två karaktärer. Det är ju en tjej som jag har glömt Och heter Grace heter hon va? Ja. Mm. Och så har du Leon ska vara den andra huvudkaraktären. Det tycker mm. jag är bra för han är ju den bästa Resident Evil karaktären Ja, det tycker jag också. Mm. Och så, ja, men det blir ja, nio timmars gameplay med Grace och då är det liksom mer pussel och gömma sig. Och sen så är det nio timmar Leon och då är det Kötta som gäller och bara så här, ja så här hade de ju kunnat göra med sexan så det är inte Aha, Men är det, är det exakt så det är att det är, det är två stories man väljer? Nej, har... alltså det, det är två stories sen vet jag inte om du börjar med jag Nej. tror om du börjar med en karaktär och sen när det är slut så tar du vidare med nästa. Ja, för det har jag ju funderat på eller om det kommer hoppa fritt liksom så kan det också Eller vara i storing. Jag men vi bara att det är typ sån 9 timmar gameplay typ då per karaktär och det känns ändå rimligt. Ja, absolut. Yes, mm. ska, vi, ska vi gå vidare med listan som Niklas har fått. Ja ja men det tycker jag. jag. Alltiders. Uh, för jag, ska, jag har ju tänkt att ranka dem då från 1 till 5. Mm. Mm -hmm. Jag tror att det det var det, var, det var det första som slog mig ja. uh, så listan jag fick det var ju Street Fighter Third Strike, uh, Jaxa 3, Gigawing 1/2 men det är för att jag minns inte om de var 1 eller 2 men det är 1: jag har kört 2: mm. uh, an jag inte kört sen är det Probotector/Contra och Majoras Mask uh, som jag ska som jag och jag tänkte jag länderätter men jag gör 1-5 mm. jag kommer börja med femman det låter roligare faktiskt. Ja, det är, um, faktiskt. jag har haft lite svårt med med nummer fem. Uh, har ni kört Jakusa uh, 3? Jag har kört ett demo när jag köpte min Playstation 3 så uh -huh. eh, och budget, spelbudgeten var tajt för jag var student så den körde jag i demos och Jakusa 3-demo tyckte jag var asroligt. Mm. Det var den demo där man får du får lära dig typ två, tre moves va? Med, mm. med telefonen. Ja, jag tror det var något uh, sätt. Uh, men för, jag har ju kört alla Yakuza i rad. Mm. Alltså 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bara kötta igenom den. Där. Uh, och sen så körde jag Remakesen. Uh, eller kivami då. Uh, 1 och 2. Och även Zero, då. Zero är bäst för övrigt. Om ni ska spela Yakuza så är det Zero. Ni ska spela. Det är mm. asbra. Yep. men trean äh, är dogshit äh, alltså det är så storyn är meh at best äh, för utan att, att spoila en massa men, men äh, man får följa Kiryu och han håller på och, och han har köpt ett ett äh, barnhem och så händer det en massa shit runt det där barnhemmet äh, men det är så mycket story quest som går ut på att du bara springer runt. Att det blir liksom, det är så, Storyn i, i sig är skit bara. Dret dålig story. Den bästa karaktären är någon, någon, någon random dude som, som de för övrigt tar. Det kommer ut en remake på 3K3 där de har bara förstört den bästa karaktären i spelet. Brilliant väl. Så, men jag fattar inte... Oh, skitsamma. Jag ska, jag ska inte börja på Kiwami-remaken för Kiwami 3-remaken eh, har jag inte tänkt att köpa då, mm. Så, om det inte framgår. Men, men hur som helst, Yakuza 3, det, det, dog, det är det sämsta av dem, alltså bara trash, jämfört med 1an, 2an, 4an, 5an, 6an och då är 4an också pretty shit. Men. Men det är extremt mycket, mycket content i trian. många, alltså, det är gammalt. Jag, jag spelade originalversionen av trean då. Uh, så ingen så här remastered edition utan bara en så här, typ, en PC um, uh, port mm. av trian. Och de trean har väldigt mycket japansk humor i sig. Um, Väldigt mycket och så här förvånansvärt ofta så är plotten att huvudkaraktären och den bästa karaktären ska bara vara, de ska typ låtsas vara gay eh, och det här gör de då på, på så sätt att huvudkaraktären är absolut bara sig själv, eh, alfa hanen typ och sen så är, är the best guy är en ultra-gay som typ, jag vet inte om ni känner till Hard Gay eller vad han heter den ser japansk karaktär som klär sig i svarta spandex och går runt och jockar på människor och skriker <laughs> I am Mr Hard -gay, och så typ bara är han super-gay typ sen överdriven stereotyp mm. och det är så det är på ett sätt väldigt lustigt uh, det är typ det bästa i spelet är den här alla de här uh, lite småfula kan man väl säga i dagens eh, läge. Gay-skämten, men det är på något sätt det är så himla japanskt så det hade, det, det för de är det här typ ett sådant man skämt typ. <laughs> men, det är på den nivån typ. Mm. Så det är så mycket content. Så jag, jag har jag, det står mellan Yakusa 3 eller det stod mellan Yakusa 3 och Giga Wing. För Giga mm. Wing, även om det är, betydligt mycket bättre spel om man kollar bara rent gameplay så är det inte lika mycket content. Nej. Um, så jag tror att jag, jag, jag landar i att Giga Wing hamnar ändå som en femma. Giga Wing är ju ett schmappspel, ett gammalt shmup-shoot uh, shoot'em up. Um, och as bra. Alltså vad det, det gör är svin bra, men det är inte så mycket mer än ett, ett shoot up. Um, Nej. Och ja, det landar i att det är lite bara för att det finns mer att göra i Jaksa 3. Mm. Um, men om jag var tvungen att välja mellan att köpa Jaksa 3 och GigaWing, så hade jag alltid köpt GigaWing. Mm. Mm. Jag, jag skulle aldrig blåsa mm. pengar på Jaksa 3 uh, i, idag tror jag, men det, det, var, det är värt att spela 3an bara för att följa storyn, uh, för att de bygger på varandra. Um, men, men trean är, är riktigt, riktigt shit. Uh, Jämfört med alla andra spelen. Men så, Giga wing skulle bli min femma bara för att. Det finns inte så mycket mer i spelet. Det är ett jävligt bra schmappspel. Men det är också väldigt enformigt i jämförelse med Jaksa 3. Um, men min nummer tre, däremot. Uh, uh, det. Så jag, min tre är Protector eller kontra. Mm. Men tänker vi bara originalet 8-bit eller tänker vi bara spelserien, alltså så här: jag, jag, super Provotector eller kontra, Jag tänker ju första spelet, men alltså du får jättegärna spinna vidare och prata om de andra om, om du vill också. Det, det gör ingenting att bygga på. liksom. För, för jag har ju kört, jag har ju kört all, alltså asmånga kontra, mm. jag har ju kört eh, remake sen på ettan, jag har kört ettan till 8-bit hur mycket som helst. Mm. Um, jag har egentligen kört kontra mer än ProBotector-versionen, men sen är det ju samma spel. Mm. Um, däremot så, eller jag har kört original-kontra mer än ProBotector, sen har jag kört SuperProBotector mer än super -Contra. Mm. Och sen har jag kört, jag vet inte om någon av er har kört, det kom ut ett kontra till Playstation 1 som var typ lite så här semi third person. Ja, jag nej. vet vilket du menar i alla fall mm. men det är ingenting jag har spelat, jag känner i, igen det. Jag, jag, jag, har inte kört, jag har bara kört 2D-kontra faktiskt. Ja, nej. ja men bra, för det, det som kom ut till Playstation 1. De, där pratar vi ultra shit spelas Det är så att du, det, det, du, du skändar konsolen om du spelar det spelet. Det var så jävla dåligt på alla sätt. För det är kontra med typ tankkontroller. Men du blir fortfarande helt överkörd av, av kul liksom. Och så ska du liksom bara styra runt som ett jävla panservagn. Nej, det är sörj. Och så har jag för mig att det inte var K. Men... För... Om jag skulle behöva välja mellan kontra och superkontra så hade jag nog valt eh, superkontra. Mestadels bara för... För det första... Jag tror inte ens att jag har klarat superkontra för det är så extremt jävla svårt. Mm. Eh, särskilt när det kommer till... Det är någon bana där du ska hänga på en... På... Du, du möter en boss... Hela banan går ut på att du hänger på en massa saker. Du svingar dig och mm. klättrar över från vänster till höger. då. Och sen så ska du upp och så möter du någon typ av robot som roterar och så ska man hänga på den. Och han bara spränger mig. Just och så kommer det jävla flugorna och plockar upp ja. dem samtidigt också. Ja, uh, så dit, det är typ dit jag kommer och så blir jag bara sprängd. Mm. Um, men, men det blir en trea, även om Gigawing och Contra är lika på sitt sätt, uh, med att uh, du går från vänster till höger och skjuter och så vidare. Um, det, det är lite småp DNA eller vad man ska säga. Uh, men jag, är, jag minns inte. Jag är ganska säker på att Giga Wing är, är single player. Uh, jag är inte helt säker, men jag har inga minnen av att jag körde Giga Wing med någon. Men alltså kontra spelar jag så alltså extremt mycket med mina bröder. Mm. Så uh, och det är bara ett jävligt bra spel. Mm så bra minnen av eh, just kontra serien och Super Contra och så just Super Contra var ju också så här asbalt för att det var ju bland de första spelen som hade det här vad heter det motion mode, 7. 7. mode mm. 7 ja så att man antingen tyckte det var asbalt eller så bara projektilspridde man av den <laughs> Ja, speciellt på men... de banorna när man ser ovanifrån. Ja, jag tycker att så... de är fruktansvärda. Jag hatar de banorna. Så håller du en L&R och bara snurrar tills du kräks överallt. Det var så mm. Det enda jag har ifrån det, det är från de här Super Wars-spelen. Mm. Mm. I det tredje spelet där, när, då ska man ju fly ut ur ah, duttstjärnan. Ja, ah, också... i öknen. Nej, äh, ah, men jag vet vad menar. I ah, duttstjärnan kunde man också snurra hela skärmen tills ah. man Nej, jag får gå härifrån, så farsan. Så jag vet inte, det här blir kanske ett sidospår Men det är de Star Wars spelen till Super Nintendo Jag vet inte om jag tycker De är bara mega shite eller bra De är typ bra Men också bara vrålkassa mm, Men det det? Ja, jag vet inte Det finns någon charm med dem mm. Jag vill vinna så att jag alltid landar i att bara, Fan vad det här spelet suger <laughs> Jag men, vet, jag, jag spelar ju det Super Empire Strikes Back Jättemycket ja. och med det här lösenordsystem. Då faktiskt klarade det. Och det ska ju vara ganska svårt. Men mm. jag vet, det var ju det enda jag spelade i ja, ett års tid. Typ. Så jag blev väl bra på det. <laughs> uh, jag, köpte, nej, också... jag, jag köpte ju Super Star Wars och Super Empires Races back för något år sedan. Eh, för, för det är precis som du säger Niklas man tänker, åh oh, fan, de där är ju jävligt skärmiga liksom bra Star Wars-spel bra Star Wars-känsla, det är klart som fan jag ska köra dem, och när jag spelar är så är vad fan är det här? alltså fan? <laughs> det är snyggt och det är bra action, man får ganska mycket liksom life points och sådär, man behöver inte tänka så mycket taktiskt tills det bara skiter sig, man säger, aha men nu dog jag på det här, alltså det är jävligt många leap of faith som man måste mm. göra. Okej, okay, här är en avgrund. Om jag hoppar ner, nej, det dog jag. Man skulle bara gå ner lite försiktigt till någon plattform nedanför mm. vad du ser på skärmen. Och sen är det ju när du ska, den här stora sandcrawlern, när du ska hoppa mm. och plattforma mm. på den. Ja, det är jävligt frustrerande. Och innanför den så dör man också på massa konstiga ställen. Så själva liksom action-delarna är inte alltid skitsvåra förutom bossarna men det är de här mm. plattformsgrejerna och det, det är lika frediskt varje gång oh, med Super Star Wars eller Super Empire Strikes Back det är, de är fan roliga spel men när jag väl spelar dem så blir det, när jag skiter i det här blir, mm. och så vet jag ju som man blir så jävla frustrerad på det när man kan spela som Han Solo som kan rulla och han är lite snabbare mm. men varje gång han blir träffad av något som är ganska ofta så säger han, oh. <laughs> oh. Och det där blir man också helt supertokig på <laughs> Ett annat spel på tal om Super Nintendo-spel som bara trollar en. Har ni kört Leon kungen till Super Nintendo? Ja, ja. O, ja. Vilket jävla skitspel <laughs> ja. alltså, <laughs> Jag körde visstligen mest på PC och Sega men det är samma spel Ja <laughs> Nej oh. fy fan vad dåligt det, oh, det är så, man, man, man mäktar med det som när du är alltså Simba som barn och sen han växer upp larva vad svårt det blir ja. och det är så orättvist och han, han hoppar som att han väger typ två ton och så, och så typ hans attack som vuxen den här jävla han bara vevar lite med tassen ja. det, så, det, du, det, det, det går inte att träffa med men Jag det, det satt några utvecklare och tänkte så här att Hmm. barn älskar Lejonkungen. Låt oss göra det ospelbart <laughs> så att alltså, spelet aldrig tar slut. Ja, <laughs> precis. Nej, men det tänkte precis. också på den attacken när, när han är vuxen att det går ju inte att träffa en fiende utan att man blir träffad själv, så det är ju ja, man precis. blir ju kontrad på varenda jävla attack man gör på det. Och sen ska vi inte tala på andra jävla banan med ap-pusslet och när man <laughs> rider på den strutsen. Ja, ah, men nu ska du hoppa mm. två gånger. Nej, nu dog du. Vad va På vad då? Ser alltså, det i grafiken något jävla fågelbo i ett trä som typ inte går att se. Och uh, timingen är också exakt. Det, det, det är perfekt. ja. Och det, det är superskriptat vilken timing du ska ha även om karaktären är över den eller under den, så dö man för att man hoppade inte precis rätt. Och det var väl det klassiska att nej, vi ska se till så att folk inte klarar det här när de hyr det, utan de måste köpa det. Mm. Och när han rider på den där strutsen som de säger, för då citerar dig från våra Fantas Final Fantasy Niklas, då ser den så jävla smugg ut. Mm. Också. <laughs> nej, för fan. Ja. Men, för att gå tillbaka till listan. Jag, jag, jag har generellt sett, jag, jag... Om jag får byta till Superkontra så, så skulle jag säga att det är, det är min trea, men det är mest för, sjukt bra co op -spel. jag spelat asmycket med mina bröder. Um, och bara, I, det är, jag, jag skulle kunna tänka mig att spela det nu till exempel, alltså bara för att det är jävligt kul att spela co med dem. Mm. Um, och så går man och dör på samma jävla plats ändå liksom. Så. Det, är så här, det blir aldrig mer än typ 45 minuter för oss än no, nå, för vi kommer och dö när vi kommer till den här jävla banan. Um. Ja, men det, uh, det är jävligt bra. Man, man, man får ha, det, det finns en viss taktik som jag har kört. För jag har klarat det eh, på svåraste och det är inte så att jag är någon jävla god eller någonting sånt där <laughs> på just det spelet. Utan jag bara bestämde mig för att nu ska jag klara det jävla spelet på hard och vad gör jag? Jo, jag börjar på easy och kör igenom spelet. För på easy är det inte svinsvårt. Det är svårt, men det är inte svinsvårt. Och då hinner man ju ändå få tillräckligt med poäng så man får extra liv. Så när man börjar på normal sen så har man samlat på sig ett gäng extra liv. Då har visst visserligen kört igenom spelet en gång. Och så kör man vidare. Sen på sista banan på normal så finns det ett ställe där du kan stå och bara peppra och så spånar fiender liksom vid sidan av skärmen som blir träffade av skottet varje gång de hoppar in. Så jag kommer ihåg att jag la ner Super Nintendo-kontrollen på golvet och så la jag typ ett glas på den gröna knappen. Y. Och så gick jag ifrån en liten stund. Jag kollade på lite tv eller någonting. Tills jag hade fått så mycket poäng att jag hade as mycket liv. Då gick det klara på hard. Sen köpte, en... ja. Nej, Sen köpte jag den japanska versionen. Eh, där det inte är robotar. Och då ska du göra en Hadouken. Så får du typ 30 liv. Vad fan visste inte jag om. Men det bara på den japanska versionen så ska du typ välja option och så gör du typ en liksom ett kvartsvarv framåt och någon knapp så hör man ett skrik och sen startar du så har du trött i liv. Sådär, jag Men vilken version hade jag? Jag måste ha, jag hade ju bara, det måste vara den europeiska för jag hade det till, jag, jag har den någonstans till super Nintendo. Jag har kassetten kvar någonstans. Mm. Men oavsett, sjukt bra spel. Men det, och det är min tre för att gameplayt är Även om jakten är, alltså det är typ 90 timmar om du ska 100 procenta mm. Det är hur mycket som helst. Men det är fortfarande det är 90 timmar shit jämfört med en timme Aspera kontra. Mm. Mm. Um. Men har du kört eh, Probotector eller Contra Hardcore till Sega? Ja, är det då du kan välja karaktärer? Ja, precis. Ja, ja jag hade det också till Sega. Eh, skitbra! Ja, det är det. Bra men... spel. Men jag, jag tycker det är mycket svårare än Super Probotector. Mm -hmm. Men jag har inte spelat det lika mycket så det kan ju vara därför, men fan vad det är svårt. Det går så jävla fort det här spelet också. Ja, jag minns jag minns det inte jätteväl men jag, jag, jag, jag har aldrig klarat det. Jag är helt säker på att jag har aldrig har klarat det. Mm. Um, jag vet inte att jag valde någon så är det där vi kan vara en ödla eller någonting? En varg, en varg tror du kan vara. Ja, på ja. båda versionerna faktiskt. Jag tror att en robotvarg i den europeiska versionen <hör> och så är det bara en varg med solglasögon i Amerikanska och japanska. Men japanska är kontra hardcore, är, om det nu heter samma. Där har du ju live. Där har du en life meter. Där har du ju tre träffar innan du dör. Men så är det one hit kill på de andra versionerna. Okej. Okay. Om mm. ja, det stämmer nog. Men ja, nej, hardcore var. Jag jag körte och. Ja, ja, det är betydligt mycket svårare skulle jag säga. Jag håller med dig där. Ehm, också jävligt bra musik om jag minns rätt. Både till Sega och eh, Super Nintendo kontraspelen. Ja, jag, jag tycker inte, alltså, om man kollar då kontra eh, Super C, kontra 3 eller Proprotector Proprotector 2 och Super Propotector. Eh, asbra musik. Jag tycker nog eh, första och andra till 8-bit har bäst soundtrack. Och det till Sega har ju också liksom det här jävligt goa typiska Sega-aktiga liksom teknomusiken. Mm. Eh, inte kanske klass med Streets of Rage när vi pratar liksom, Eurodisco-musik, mm. men med, med, så här, typ rave party-musik. Det hände jävligt mycket. Ja, det är bra, bra skit. Ja, det Sega-dunket är ju typ det bästa som finns där. Ja, det är det. Ja. Jag älskar det. Vad heter den? Ja, men Chemical Plant. Sonic 2, 10 mm. uh, är det 10. Bäst Det är den typen av sig sega, det är jävligt bra. Ja. Uh, men det är nu det är topp 2 som ställer till det för mig. Mm. Mm. För <laughs> Street Fighter är ju bara så här ett jättefan av. Fyran har jag ju spelat utan tvekan typ. Om en 15 000 timmar och sånt där. Mm. Eh, Utslaget är till. Playstation och eh, PC. Och, och så är tävlat det i, mm. i, i Street Fighter-spelen generellt. Eh, trean är svinbra. Utan tvekan det jag är jag sämst på. Eh, för det är så sjukt svårt. Mm. Eh, eller rätt och tack, karaktären jag tycker om är en tjejt. Um, <laughs> för att vara bra i, i Street Fighter 3 så måste du kunna parera. Mm. Men det finns en typ av teknik för det. Så, uh, det, det är typ, man kallar det för att buffra. Um, då trycker du på parry. Så för att parera så drar du, trycker du höger direkt när du blir skadad eller strax innan du blir skadad. Och då yep. kan du buffra det här på ett sätt som gör att du inte behöver Gissa på eh, om du timmar det rätt eller ej. Så att du gör det på ett sätt som, som tar bort skill window, kan man väl säga. Mm. Och det gör också möjligt för dig att eh, inte behöva tänka på eh, operera upp eller ner. Okay. För du har en parry som är för slag som går rakt fram och ovanför. Då styr du höger, och sen ska du styra snett neråt höger för att parera nedre och då finns det en teknik som gör att du, du behöver inte gissa ens mm. um, men du måste vara jätteligt bra på den tekniken för om du gör det rätt så försvinner ganska många problem med den här karaktären mm. för då, då, då gör du det på ett sånt sätt som gör att antingen så träffar du eller så parerar du mm. och den tekniken kallas för option select uh, och då behöver du inte tänka men för att få det här att funka så ska du göra det så extremt fort Så att det liksom är i spannet av Det ska vara ungefär lika fort, alltså i typ en halv sekund så drar du Gör en halv bak och sen Vänster höger, vänster höger Så ska det, och så gör man det här vrål fort typ mm. Och det är inte jag jättebra på men För att det är svårt Det är bara jävligt svårt Men det är Sjukt bra spel, uh, trean, bäst karaktärer överlag uh, med Alex och Q, Hugo, det var Hugo och Alex som jag spelade, båda mm. två är drätt dåliga, Hugo är typ bland de sämsta i spelet, absolut sämsta är Q som är en robot som bara, hans gimmick är att han bara slår hårt och så bara unga bongas så typ träffar du så vinner du. Mm. Uh, lika som med, med Hugo Men Q är, Q är verkligen Supershit i det här spelet Men uh, skitsamma uh, I och med att jag gillar Fighting-spel så extremt mycket Och jag gillar trean väldigt mycket uh, Det är många som coola karaktärer Det är coola kombos Det är komplicerat Samtidigt som det inte är det um, Och det är ett spel som jag Det går jag tillbaks till mm. Ofta det kan jag liksom få feeling för så tar jag min, jag har min stick här någonstans, eller har jag den? här samma den ligger här någonstans, uh, en, en sån, uh, min säga gamla tärningstick. Mm. Uh, jag kommer tillbaks till Street Fighter och Street Fighter Third Strike oftare än vad jag kommer till tillbaks till Majora's Mask. Mm. Mm. Men om jag börjar spela Majora's Mask så försvinner åtta timmar. <laughs> uh. oh, jag fattar <laughs> medans third strike är ju visst alltså, om jag börjar så här, för det jag tycker mest om uh, fighting det är att typ bara nöta combos jag, mm. jag hittar ett, ett gammalt ritblock, inte ett ritblock men så här, alltså, bara ett kollegeblock mm. är med 20-30 sidor med bara combos till massa karaktärer Um, olika se, setups och sånt Så jag, jag, och jag gillar att nöta det i mm. sin training mode och det, det samma gäller i, i third strike um, men Majoras mask det jag gillar med Majoras mask det är ganska enkelt och 100 det. Mm. det är inte jätte okay. att hitta alla hard uh, pieces alla masker och sånt um, och det är ganska kul att hitta maskerna. Ja, jag upplevde också när jag körde, körde det att det, jag behövde inte liksom kolla på gamefax eller någonting som mm. var brukligt när jag körde det när jag var typ 17-18. Eh, utan det var väl samma med Ocarina of Time att det också flöt på bättre men Majora's Mask hade mycket mer utforskande och det var roligt att utforska det, mm. minns jag. Men och det gick ju också och, och det var ju så, Mask var ju också det gick ju så fort på ett sätt det är ett mycket snabbare spel mm. äh, i och med att visst du man, man åh, nu, jo visst får man hästen eller är Epona med några mask jag kommer fan inte ihåg äh, Ja, jag vet inte jo men det är väl Epona för hon springer ju ifrån honom där i början ja. när Skalkid kommer att jävla Precis jag cursar honom. Ja. Uh, för, för och föredrar att jag den farmen. Ja, precis. Um, för, men man behövde ju inte Epona. Det var ju mm. bara att bli en gård och så bara spin to win och så snurrar man iväg. Mm. Ja, och det, var ju så, det gick så jäkla fort på ett sätt. Um, så det var ju enkelt att explora för det bara rullar runt ändå. Um, och det var ganska kul för. Det är bara jävligt kul att vara en Goron i Majora's Mask och bara snurra runt. Sämst mm, är ju äh. att vara äh, en Zora och bara, alltså, vattenkontrollerna i, i, i både Ocarina of Time och Majora's Mask tycker inte jag är jättebra. Äh. Men, men det var alltid... Men jag, det, jag kan minnas det men jag, jag har inga bra minnen av att vara en Zora. Det var ha ha elgitarren. Mm. Äh. Och storyn med, med Zoran är rätt bra. För jag jag har för mig att man är någons son som zora uh, Någon så här bortgångna son. Eller någon så här, man påminner om någons son har jag för mm. mig. Men det är väl så med uh. de maskerna som du får som du ja. transformeras av. Att det är, det är någon legendarisk typ eller någon typ av hjälte mm. till den arten, att eh, Goron där är också någon speciell hjälte som de har haft som har dött mm -hmm. eh, det är väl samma med däckun också, bara att den är väl lite diffus exakt vad det är för mm -hmm. man antar form som och det är väl också samma med såran att man, deras själ lever i masken och då tar du an deras form när du tar på dig mm -hmm. den masken, jävligt bra sätt att eh, förklara vad de maskerna är Ja, och sen så. Uh, Majora's Mask var ju, det är mitt första minne av en så här jumpscare som, okay. <laughs> som alltså f, f, f, befast, befäste sig om man ska säga. Jag blev rädd om att spela Resident Evil och sånt så. Um, när Chippa flyger igenom fönsterrutorna etc. Um, men första gången du tar på dig en mask när limpa stirrar rätt in i kameran och skriker oh, Ja, det var så ah, Det var första gången som barn där jag bara what the heck, alltså, oh. vad är det som händer uh, och det var så otrevligt så varje gång jag skulle ta mig eller sätta på mig en mask uh, så sänkte jag ljudet för att jag, mm. jag blev så tiltad <laughs> av att han skrek sådär uh, och just ansiktsuttrycket också när han bara skriker så där. Det är och alls... och de liksom ögonen är svarta, ja! liksom, spräckliga. Precis det är som i är, är Coraline, den filmen, när har de också så svarta, mörka ögon. I den Tim Burton-filmen har jag för mig. Ja. När, när hon, är en dock... Nej, hon ser ut som en docka med Och så liksom det här muffled skrik också, att man, ja. man hör skriket bakom masken. Det, det är äckligt där inne. Och det är så, jag menar är det här är det Zelda eller är det Silent Hill liksom? mm. Det var, det var det är en sån det är en sån stor, det är ett så stort kliv ifrån Ocarina of Time rent tematiskt. Mm. Majora's Mask är betydligt mycket obehagligare. Mm. Eh, alltså bara otrevligare än Ocarina of Time. Du har den här jävla månen med sitt shitty eating grin i i himlen <laughs> som bara kommer närmare och närmare. Och de berättar ju verkligen att ja, Månen kommer att krascha om tre dagar. Det, det är kört. Men sen så, så, så, så klipper de inte heller på något vis när Månen kraschar. Utan allt bara sprängs. Mm. Den scenen behövdes inte. Du behöver inte lägga <laughs> så mycket tid på att visa hur allt skete sig för att du inte han med här. Det är som i alltså, Terminator 2, den scenen. Uh, men det, var så här, det var så mycket för, för, för mig som barn. Jag bara, vad är det som hände Och den här tidsångesten, det var nog första gången där jag kände att tiden gav mig lite ångest. Vad fan jag är för långsam? Mm. Tills man lärde sig sången som gjorde att det gick långsammare. Då. Mm. Men det var också innan man visste att den sången fanns. var det verkligen så ren panik bara. Jag bara x antal timmar kvar och sen, sen så blir vi mosade av morgonen. men, mm. men ja, för det, den, Man får ju inte den som en sång utan det är väl typ, om det är Song of Time eller vad fasen det är fast du spelar den baklänges så går ja, tiden precis. långsammare. Och om du spelar tonerna två gånger istället för en gång eh, så går tiden mycket snabbare istället. Mm, mm. Ja, för, ja, precis. Det kan göra det långsammare och snabbare. Ja. Uh -huh. Det, det stämmer. Och så kan man spela mm. för den här fågelskrämman, och så blir det liksom ett tidshopp. Det, det är också jävligt creepy. Ett litet barn som går och spelar liksom på en sån lerflöjt för mm. en levande fågelskrämma, och sen helt plötsligt så bara vaknar upp och så har det blivit natt. Men vi för... dampar inte fågelskrämman. Jag får väl att den typ skuttar runt. Ja det sitter väl fast men den fläktar ju som fan med armarna och håller på. Den är helt Ja, hotig. det är nog. Ja, ja, ja. Och sen... De jävla aliensen i, i farmen också. Det, det är den delen av spelet som, gör, som drar mig lite från att köra igenom det för jag tycker att det är så jävla ja. creepy och det är jobbigt för att när man misslyckas så känns det verkligen som att man har svikit. Liksom. Ja, hon den blir så jävla... jävla ledsen. Ja. Men hon blir väl typ katatonisk om du fejlar stenhårt. Ja. Hon var helt, helt förstörd. Typ. Ja, det skit hemskt. Och uh, okej. Okay. Och så, uh, nej, fan nu blir jag så osäker. För jag hade tänkt, jag, jag var ganska säker på att jag skulle sätta Third Strike som Minetta. Mm. När jag skulle ranka den. För att det är ett sånt spel som jag vill, jag, jag spelade liksom eh, från och till. Och, och, och får stryk då. Men... Men Majora's Mask, ju mer jag diskuterade, det så mer kommer jag ihåg så små så grejer som, som är så. Här. det är rätt skärmigt. Uh, som det här questet med det är ju ett par uh, Någon jag minns inte var det är någon unge, unge eller något sånt där, en blå typ mm. så är det en kvinna som söker efter honom eller något sånt där och, så, och någon har dem har gått bort så är det en slags storyline bakom det här och så här. Det är en lång quest jag för att få en mask Mm. jag tror att man får ungens alltså pojkvännens mask eller sånt där för mig det är bland de sista maskerna du får ja och det är också bland de första grejerna du ser i spelet mm. när, för det är ju ditt litet ställe det är där den groda som hoppar och kollar på dig inne i stan mm. jag, jag, jag tror du får typ en låt av en sån här gubbe som står med en sån här vevgramofon ja precis och så ser man den här creepy personen liksom springa dit och du kan ju gå liksom och knacka på dörren eller spela en låt och så springer han ut och så har han en mask och han säger svinhemlig och så går han in igen. Alltså det, bara det är också as-creepy. Mm. Det är mycket med det som är weird och, och bara Majora är, alltså sista bossen mm. är ju inte heller så här är ju rätt creepy. Formerna är rätt äckliga om jag minns rätt. Mm. mm får liksom man bli... armar som sticker ut och håller mm. på. Ja, men precis. Först är det ju bara själva masken som, som flyter runt och har massa tentakler och det mm. eh, Har jag för mig. Och sen, och sen blir den ju typ som visserligen lite som Stormy star, i, i ZA, eh, mega Megastarmy star, med benen. Mm. Du, du har sett den va, Emil? Ja, jag har nog sett bild på den Mega Evolutionen. jag vet inte om den är med i Pokémon GO till och med, jag är osäker dock, men, men jag tror jag vet vilken du menar. Nej, Joel, vet du vilken det är jag menar? Det här är ett spel jag inte har spelat sådär jättemycket så nej, det gör jag inte tyvärr. Men du behöver veta den här referensen för, <laughs> vet du vem starmi är? Nej. I Pokémon? Alltså, det slog mig. Jag tror aldrig att jag och Joel har nämnt Pokémon i varandras närhet någon gång någonsin. <laughs> va? Vänta det ja, jag... jättesvagt. Jag spelar Pokémon. Jag kan jag dela skärmen lite samt? Eh, Ja, ja. Det, det ska bara vara att göra det. Så det här är Stormy. Ja, okej. Okay. Den känner jag igen. Det jag. Ja, och sen så tänkte man då. Har du, du har spelat Majora's Mask, va? Uh, ja, det var det jag missuppfattade lite där. Det blev lite... Nej, inte direkt. För det här är megastarmy. Uh, mm. det, det här är så här, det, det, det är en spe, speciell utveckling. Uh, som, ut som bara fjöskärna för... som någon har trampat på. Ja, för... Den ser lite pervers ut, gör den inte? <laughs> ja! Och sen Oj. har du ju... Um, Majora's Mask. Är inte det här sista... Jo. sista fasen typ. Just det jävlar, ja. han får en kropp, den växer väl ut ur masken på något jävla märkligt sätt. Ja, mm. Lite så här mega <laughs> över det hela. Ja, det är det faktiskt. Ja, jag förstår, jag, jag ser. Särskilt i den här formen. Ja. Nej, det, alltså och just att man, man är väl typ inne i månen och slåss mot den också. Det, det, ja. det, det, Men, fan, det, det är det är fan riktigt mörker. Ja, ah, precis. I slutet. Men det är typ Majora's Mask och eh, Adventure of Link. Alltså andra spelet som är. Eh, Twilight Princess har ju också sina jävligt mörka stunder. Mm. Men, men, det, men där det kan bli direkt creepy är ju definitivt Majora's Mask och Adventure of Link. Eh, Adventure of Link har en hel del så här creepy grejer. Det är någon jävul eller spindel som vaktar ett berg som de måste spela en flöjt för för att den ska försvinna. Det är, Barn mm. som kidnappas av vidriga fiender och det är så osynliga spöken och massa skit. Det är märkligt. Och när man dör på Adventure of Link så är det bara röd bakgrund och en mörk siluett av Gannon som har blivit mm, återupplivad mm. för att man har hällt Links blod på hans aska. Det är det liksom det mm. fienderna är ute efter. Är det... Också så 0-100 mm. med tanke på vad vad det första Zelda alltså? Ja. Äh, hur som helst. Jag, jag tror, fan. Jag tror ändå. Att. Åh, fan, jag vet inte. Det, det är svårt. Jag, det är, det är, jag skulle egentligen vilja sätta båda som en etta. så alltså en delad plats på ett sätt. Men mm. äh, för, för Street Fighter är ju... Det finns någonting som bara är jävligt kul att typ spela 4-5 timmar online. Eh, och både bli så helt förstörd av de som lever på det här spelet. Mm. Men sen också bara stompa någon är också se, extremt kul mm. i Street Fighter. Ja, det vet jag en till som tycker det är kul. <laughs> <laughs> ja, men Jag är ju jag casual. Jag skulle åka på. Alltså, när jag har kört online. Jag vet att jag körde Street Fighter 4 online när det här var nytt på 360. Så var det ju någon som körde en av de nya karaktärerna Rose hon heter som har den ja, grejen. Hon är väl med i Street Fighter Alpha också något, va? eller något sånt där. Ja, hon är från Alpha. Eh, ja. Och jag blev ju super jugglad hela matchen. Jag hann ju inte få in någonting. Alltså det var ju helt sinnessjuk. Så, ja, det var det. Ja, men Rose är disgusting. Uh, en av världens <laughs> bästa spelare i g en fransk som jag har tappat namnet på. Jag har mött han en gång. Han sprängde mig. Uh... <laughs> <laughs> han totalt sprängde mig. Uh... Han spelar Rose. Mm. Och han, det, det jag minns. För jag, jag mött han online. Då, men det, det, det han är känd för är att han gick runt med en moddad Playstation 1 dosa. Och spelade med. Det var hans mm -hmm. liksom, uh, calling Card var den här Playstation 1 dosan. Och att han spelar Rose. Och vara svinbra. bra. <laughs> alltså jag älskar de här som tävlar i spel och verkligen har sina customizade grejer Alltså in i benet. Och det kan vara helt sinnesjuka liksom customization som de har. Som en, en annan aldrig ens skulle kunna tänka. Det är ungefär som att någon, nej men jag kör bara med en gitarr här och gitarr och så spelar de som gudar med den. Men skulle de hålla en vanlig handkontroll så går mm. det inte alls. Men vi har ju också guden som tävlade i, i Street Fighter motsvarande till världsmästerskapen. Om det var femman eller sexan, det kommer jag inte ihåg. Men han är blind i alla fall och vinner en, en match på stream. Jävlar. Uh, ja, Då är man rätt bra. Det här, jag hittade han för övrigt. Jag, jag ska dela ursprungligen. Det här är han, jag pratar, Luffy. Där. Mm. Okej. Okay. Ser du som en kille som är bra på Street Fighter? Ja, det gör han Eller faktiskt. Hur? Han ser så jävla bra ut också. <laughs> så bara nösträngde han mig. Och det är, inte, det är, det är liksom inte, det är inte DualShock utan det är den riktiga Playstation 1-kontrollen också. Ja. Det är underbart. Ja, riktigt så tvärskajt. För de här doserna var inte jättesköna heller. <laughs> uh -huh. Första, första Playstation 2 dosan ja, Var inte så jätteskönt Man får faktiskt lite i näven Man får lite ont mm. i näven och den kontrollen, Men jag kan ändå inte låta bli att tycka att Den är typ en av mina absoluta favoritkontroller För att första gången jag höll i så en sån så var det, det är som en Super Nintendo kontroll Men du kan hålla i den Han ser honom på handtagen Jag måste visa er uh -huh. Uh -huh. Vem var det då? Se man kan hitta den. Det var någon Street Fighter spelare, nämligen. Jag, jag tror inte jag kan hitta den bara för det. Men de sitter ju, man sitter ju bredvid varandra. Mm. Och för att dölja vad man skulle göra så var det någon Gud som hade en skokartong med sig. Och satte <laughs> den över hela dosan så att man inte såg någonting. Um, och typ dölde det Jag kommer inte ihåg. Han, han som är på bilden här, eh, Tokido. Mm. Han har ett måttband med sig för övrigt som man tar från, från näsan och till monitorn så har han den optimala distansen från skärmen och så är såhär supernördig Alltså jag älskar att Street Fighter just alltså, från och med Street Fighter 2 i alla fall, för ettan är ju riktigt jävla eh, med, men har sin skärm men man sabbar ju tummen när jag körde ettan på, jag kommer inte ihåg, Jo Trofan var på Amiga någon, av någon jävla anledning. Att det går typ inte att göra en eh, hadoken på det eller någonting, utan du, du, du får bara märsa fram och ner knappen som en idiot och trycka på slagknappen tills det händer och så gör den orimligt mycket skada. Mm. Eh, men men med, med, med tvåan, att det blev en sån jävla vetenskap med alla cancels och, och alla de där grejer och allting liksom handlar om att någon hittar en bugg. Mm. Och när de och mm. de hackar de här apparaterna eller arkadmaskinerna för att få att gå snabbare eller är för att utnyttja buggarna ännu mer och så blir det en feature i spelet och nu är ju det liksom en sån jävla vetenskap med mm. hur du gör, alltså jag tycker att det är pissvårt med cancels i tvåan när du ska göra en halv körjuken och sen en hadoken direkt efter. Mm. Och så vet jag att du kollade en Youtube-video att ja, men bästa sättet att göra är att använda typ en sexknappars sega så att du har liksom och, och så var det väldigt pedagogiskt hur man skulle göra i slow motion <laughs> men om man skulle göra det där själv så flög man ju bara runt. Det var ju tips att man kunde göra en massa moves med Sangef i cellet som typ aldrig går att få till annars. Ja, men det, ja det, det finns massa tricks. men jag tror, ja, jag, tror jag, jag ska hålla fast vid det här, jag, jag, ska, inte, jag ska inte ändra, men jag, kom, jag, jag kommer nog att sätta Street Fighter Third Strike över Majora's Mask, mm. Mm. Majora's Mask har jag också, då, jag är helt säker på att jag faktiskt bara har spelat det en gång Jag procent det en gång till 64 och sen har inte jag rört det uh, var det dags? Ja, men det, det skakar ju hur mycket jag kommer ihåg av det. Så mm. jag, jag, jag spelade det som som barn. Det var ju låg mellan högstadiet, måste det vara. Mm. Men ja, nej, jag är hundra procent gjorde jag. Jag hade GameSpack dock. Mm. Jag, jag skrev ut den från när jag gick i skolan, och så hade jag en perme med massa guider. Hade till äh, äh, Majora's Mask, och sen även till. Äh, Kingdom Hearts lite längre fram då när den kom ut. Åh, underbart ja. spel det också. Jag hade utskrivet hade utskrivit här till Final Fantasy 8, kommer jag ihåg, och satte fast med häftmassa eh, på väggen <laughs> in i mitt rum för att hitta alla Guardian Forces och alla eh, material till att göra alla vapen och sådana där mm. Okej, okay, det, det är en sån fiende. Vad fan hittar man den då? Så fick man åka runt på kartan och sen gå in på menyn. Nej, det var inte det stället. Så åker man vidare. Ah, det är den platsen som heter så. Okej, okay, då ska det finnas en sån fiende som tappar just det där itemet om den har rätt level, det vill säga. Mm. Ja, men men, men det, är, det var lite charmen. Det, alltså, det är nog det jag saknar mest. Från att spela, det är den här barnsliga skärmen när man säger. Men man satt och typ spela och leta och man hade en guide, guiden sög, man förstod inte hälften av skiten som stod där i, man kunde fan inte ens engelska liksom, utan man bara sa, ah, ja jag känner igen namnet här, vart det det liksom. Mm. Um, och det, här, det viktigaste var ju såklart att ha en så fet, askig, Framsida på varje Guide mm. en sån Med bara massa så här Snabeladret mm. mm. Den var ju hur Allt som helst man kunde, man kunde göra loggan på liksom Wordpad okay. mm. Wordpad ja, ja men folk gjorde ju sådana Ibland så gjorde de ju till och med Karaktärer med liksom Olika typer av tecken du kan få till på tangentbordet Mm -hmm. En kontur. Okej, okay, då har vi snedsträck där. så får vi byta rad och sen så är det ett nytt snedsträck och sen byta rad. Alltså helt sinnessjukta grejer. Ja, men jag gillade också de där. Vi får se om jag kan hitta guiderna eh, Som jag använder. Men hur som helst. Det, jag, jag tror, ja, men jag håller fast för det. Jag, nummer två blir Majora's Mask. Sjukt bra spel. Eh, men jag, jag, har, jag har ju spelat Street Fighter mer. Uh, mm. Och jag tror att jag tycker det är roligare. Uh, särskilt om, om det går bra som typ Hugo. Hugo är en stor tysk. Uh, <laughs> som ser ut exakt som Andor, eller om det är Andore på, ifrån Final Fight. Fast ja, han har lila precis. istället för typ brunt. Ja, han är från Final Fight. Uh, han är Poison... Uh, guy och en till snubbe som jag glömmer bort namnet på. Vad heter han? Blonda. Cody. Ja, de är från Final Fight. Så det, det är, på sätt är han ju släkt, men... Mm. Men det måste väl vara... Jag, jag, jag har faktiskt inte bekräftat det här för att jag tror inte att jag behöver. Men i Final Fight så heter han ju... Jag tror att man... Amerikanerna säger Andor, men japanerna säger Andore. Mm. vilket är Andre, för han ser ju exakt ut som Andrej the giant det kan mm -hmm. ju inte vara. <laughs> det måste ju vara det måste ju vara men så döpte de om honom till Street Fighter 3 till Hugo för att bara, nej men nu, det här kommer vi fan inte undan med <laughs> men han bli, ja, precis, de ju bli men, men å ena sidan de har ju kommit undan med så mycket skumma grejer, så huvudkaraktären jag spelar som i fyran mm. Hakan är, är ju turk mm. Och han är skrikröd, blåhårig, tolv barn. Men det är ju verkligen en nitbild, liksom. Mm. Men det var också varför jag spelar som han. tilltalar mig skädsligt nästan. Det var liksom, det var jag i spelet, så att säga. Minus att jag är helt röd då. Och blåhårig. Minus tolv barn. Ja, jag har inga barn istället men där, där land... Hur, vad var era listor förresten om jag, om jag får fråga uh, vilka spel var det? det behöv... Ni behöver inte angående dem utan bara alltså, vilka... <laughs> vad hade ni för spel? Ja Jag hade ju Unreal, Quake 2 Soldier of Fortune och shit uh, Doom 3 och Deus Ex Åh oh, jävlar det är fan en svår lista där Ja, men då, mm. alltså, jag körde ju bara en sån tier list då, så jag satte ja. ju ja det, det blev väl S, A och B-betyg till dem mm. faktiskt. Så det är ja. jävligt rimligt. Mm. Fan, jag måste leta upp Var den listan var nu. N ja. När var du skickade den till mig i år? Ja, det är sedan. två veckor sedan då. Blir det ju. Men jag tror att du fick. Eh, jag tror det var onsdag för två veckor sedan. Så den. Eh, ja, skit samma var det var för datum. Men du fick väl. Ja, eh, Ja, varsågod. Ja, Klenoa var med. Ett PS1. Bra du spel. Ja, det är så jävla charmigt. Eh, DuckTales till 98-bit. Eh, Donkey Kong Country till Super Nintendo, Sonic 2 och eh, Ristar. Just det, det har du ju sagt. Jävlar, vilken svår lista då. Mm. Det måste ju vara typ S på allihopa egentligen. Ja, det var, det var... Vis... Alltså, mm. ju nej, nej, nej, men det var höga betyg. Uh, och en en rättelse egentligen när jag pratar om Ristar och bandesignen. Jag fick en sån jävla brain fart med det här överambitiösa det, det var inte Ristars bandesign jag tänkte på. Det var ett helt annat spel somdesign, <laughs> som heter socket. <laughs> okej. Okay, ja, så som, kan det gå. Som är en Sonic kopia Där är Det är en anka som måste som har liksom ett, en, en elkabel som man måste sätta in i maskiner för att få batteri. Oh, okay. <laughs> eh, men, men, men själva spelmekaniken och alltså, det, det, som jag pratade om det var Ristar, men bandesignen då tänkte jag på Socket eh, och den bandesignen är eh, helt jävla galen Ja, jag tycker det för sig att det är på Ristar också, eller, eller Ristar som jag trodde att det heter jag, jag det trodde jag, jag men jag ska jag säga dig hey, well. Ja, okej okay. <laughs> Skitsamma är, då <laughs> Rye Star jag har <laughs> Det kanske det gör jag är ingen, Nej, ja. Inte en blekaste Men, men, men det var, var svår Men Så mm. är också så jävligt bra Ja, jag tyckte Wii remake var ganska bra också Men Playstation-originalet mm. är ju så jävla superskärmigt Mm det är just grafiken, det är så extremt Det är så mycket playstation 1-grafik över. Oh, snyggt, några... verkligen. Mm. Mm. Och det var vi väl inne på, det har ju sagt förut, men också att det skulle komma fler sådana spel på den tiden, men det var väldigt mycket ja, 3D som gällde. Men att du önskade att det är så 2D-plattformar. Det skulle komma fler såna på den tiden som såg ja. ut så. Med den kraftfulla tekniken liksom. Ja, Pandemonium vet jag att jag spelade en del men de är inte så jävla bra de spelen. Jag tänkte mm. precis fråga om någon hade kört Pandemonium, för både ettan och tvåan sög ju röv. Det <laughs> är dåliga. Om man alltså, jämför sig med Clonoa, så var ju verkligen ja. ettan och tvåan riktigt dogshit. Ja, för man får ju lite så Nights into Dreams-vibbar att mm. ja, men lite såhär mys men det är, det är febermardröm och bandesignen är fan. det är så jävligt dåligt. Oh. Jag gillar när och säger: ja, <laughs> de, de är bra. <laughs> de räddar <det> hela spelet. Det <laughs> var fint. Nej, så det var väl men, men Niklas, jag måste ju ändå fråga, eftersom du är Street Fighter King, eh, vilket Street Fighter är det bästa? Det måste ju vara. För min del är det ju. Fyran, ultra, just ultra versionen. kommer kom ut. Det är ju Street Fighter 4, Super Street Fighter 4 och sen Ultra Street Fighter 4. Då. Eller mm. Ultra Super Street Fighter 4. Vad det ah. um, jo, USF 4 var det vi kallar det. Uh, amen, det ja, just Fyran för att två grejer egentligen. Det ena är att det fanns en teknik då som kallas för focus cancel som gjorde att du kunde liksom avbryta eh, vissa attacker. Eh, det det var så många. Jag aldrig. Vad sa du? Det fattar jag aldrig hur det funkar, ska jag säga. <laughs> ja, men du äh, mamma trycker du du det, typ du trycker och sen så dashar du och så gör man så, så äh, jag kan om jag, pratar, om, om jag går igång nu så kommer vi aldrig att bli klara med det här. Så jag försöker inte <laughs> säga för mycket. För, <laughs> men för fyran vi, vet du vad? Vi har ju faktiskt aldrig haft ett Street Fighter-avsnitt på det sättet tror jag. Vad fan du får vara med en gång till, tänker jag, i så fall. Ja, ja, ja, jag jag är jättegärna med att prata om ja, Street Fighter. För får vi gå då som fan på Street Fighter? Ja, <laughs> men... Men, det, det, vi, vi bestämmer det, så det blir av. Ja. Det låter kanon tycker jag. Nej fyran skulle jag säga är bäst. Av mm. de senaste moderna så skulle jag säga Fyran är bäst, sen sexan Och sist femman. Femman är faktiskt lite dogshit Det var så överhypat Och så kom det ut och så var det Riktigt uselt jämfört med Med fyran Och karaktärerna var inga roliga Typ fyra karaktärer som ser ut som Ryu Ja, jo. Uh, och nej, men fyran är riktigt bra. Häftiga karaktärer, bra kombos, snygga uh, kostymer. Mm. Alternate costumesen som man betalar för var också så jävligt balla vara. Uh, mm. kontrollen i fyran, där kändes jävligt mm. tight faktiskt. ja yep. Det bästa jag lyckas. lyckats med, mitt absolut bästa minne från fyran förutom tävlingen som gick allra bäst, uh, är på en stream som jag är med. Jag är på en polare streamar. Så är det någon kille som har så här satsat. Han har så här lyckats få någon sponsor. En riktigt så här sweaty van där och då. <laughs> jag lyckas lära mig hur man gör. Hackar är en grappler. Så för att göra, hans superattack är att du gör två varv. Och så mm. trycker du på tre knappar. Där lyckas jag att lära mig mm. utan att hoppa. För tekniken är annars att du hoppar, snurrar som fan, trycker när du landar. Mm. Men om du är tillräckligt snabb så kan du göra två, sju, att du kan göra en 720, då, så, mm. som heter, ett enda långt svep. Och där lyckas jag med, i streamen, greppar den här snubben, han heter, han heter Luke. Han kommer aldrig att lyssna på det, men ja, han var en jävla bra spelare, ska, ska jag säga också. Men, men han förlorade mot mig, eh, för jag greppar honom då. Och skriker bara 7.20 mm. eh, i den här streamen. Eh, och rage-kvittar. Eh, och det, det är mitt bästa minne med i Street Fighter V när jag greppa Luke så jävla hårt att han rage-kvittar på en livestream. Eh, ja, det var så jävla roligt. Men, det men jag är det så jag, i Street Fighter 4? För jag körde inte riktigt såna karaktärer. Alltså jag, jag är ju super Jag kör typ Ken. Det, det, liksom, mm. det är liksom det jag gör. Kanske Chun-Li också. Eh, men när jag körde Street Fighter 2 de få gångerna som jag har fått till det med Sangef, jag tycker det är ap svårt att få till hans specialare. Mm. Eh, men att det som funkade, jag vet inte om det är samma i Street Fighter 4 att när, om du gör en attack med honom mm. under tiden som den animationen pågår, att man gör så att säga movesen under den tiden. Mm. Jo men, ja, jo, så gör man. Och just med just en med zangit i fyran då. Han hade en, han, vi kallar den bara för lite demon pimpslap typ. Mm. Den heter något demon hand men men den Den backhand, det är en pimpslap. Mm. Um, det movet rör han framåt. Mm. Så det var ett sätt att både attackera samtidigt som du går framåt och samtidigt som du gör det så bara snurrar du på sticken mm. um, och så bara matar du till, för att man, skulle ju, man, man gjorde attacken på ett sätt som missa. Så att du bara kom fram. Och sen grabbar de. dem. Och mm. så förstörde man deras dag typ. Uh, för det gjorde ju också halva livet. Alltså, nej men jo, det, Så gjorde jag. Och jag gjorde det med hakan också. Uh, väldigt ofta. Uh, men uh, nej, jag pratar jättegärna fighting-spel överlag. Alltså, mm. Street Fighter 4, Guilty Gear, Tekken, Soul Calibur... BlazBlue, Marvel vs Capcom alltså vi har spelat alla dem mm -hmm. senaste är 2x KO League of Legends fighting -spelet. inte bra <laughs> bara kan säga det inte jättebra men det är gratis i alla fall men fightingspel har vi faktiskt pratat försvinnande lite om faktiskt mm. BlazBlue vet jag att jag köpte till PS3 när det kom Eh, Guilty Gear har jag kört en hel del bara för att musiken är så jävla bra. Mm. Eh, men det, det är ju också det är ju för fan en vetenskap. Bara det jävla spelet. Där kan man ju lyckas med kombos om man bara trycka som en jävla idiot. Men att göra det bra i det spelet är ju en minnesförmåga som är i... i ja, du, må, du, må, du måste kunna typ 300 decimaler av pi. Ungefär den nivån var det ju. Mm. så att det, det bemödade mig inte att bli så bra på. Förutom att jag tyckte det var coolt att det var en karaktär som heter Slayer och en som heter Testament som är två liksom favoritband inom hårdrock för min del. Mm. Slayer var min main karaktär i, i Guilty Gear också. Hade en pimp? Mm. och så gillar jag alltid att slåss mot hon med det feta ankaret för musiken på hennes banan var typ eh, den bästa j-rockiga låten hon, i spelet. Vad heter hon då? Är det typ May um, eller något sånt där? Jo May. I det senaste Guilty Gear är hon en mardröm okej okay. eh, hon, ja, hon är så jävla bra hennes delfiner man, man kallar det för sig tre, tre frame move Mm. Att på, I tre frames då, Tre millisekunder så går de från, från ena sidan av skärmen Till, hö, till högra sidan oh. Så denna där du gjorde var spammare här med henne och hon mm. skriker också mm -hmm. Hon skriker typ Dolphin eller någonting Och Jag kan visa dig det här någon gång Emil Jag kan visa Jag kan visa er hur det ser ut Och spela mot mig äh, I det senaste grejen Hon bara skriker Absolut, ja. det låter kanon Ja men fan det, det låter ju som att vi får ha vi kan ju ha flera fighting-avsnitt vi kan ju börja med Street Fighter och sen Tekken är ju också en klassiker Soul Calibur har jag kört jag har kört Soul Blade en del och sen körde jag Soul Calibur en del på Dreamcast när jag köpte mm. min första dreamcast i net. Eh, sen jag, in, jag tror fan jag har Soul, eller Soul Calibur 2 till Gamecube Bara för att man kan spela som Men, Link med det. <laughs> eh, det är ju faktiskt otroligt jävla häftigt Sen är jag inte, mm. sen inte jag så himla eh, bekant med det Så det kan vara bra att prata om eh, Virtua Fighter vet jag, jag körde en del när jag hade min första Sega Saturn också eh, Och fattade ingenting Men det var kul Ja, jag, jag kan säga, jag, jag har spelat Tekken och, och Soul Calibur eh, som är som casual. Mm. Tekken är så extremt svårt. Så jag, jag, man, tog, man tar ju Eddie eller Horang, trycker mm. på kryss och cirkel om och om igen och så vinner man. Ja, typ så gör du också. Eller Gon i trean och bara bara sköt eld. Visst? Jo, han, han kan skjuta ja, eld. Och ja. snurra. Typ som yoga, eller yoga Flame. Ja, precis. <laughs> Paul har ja. kört en del i Tekken 3 också. Han... Du menar You've Got Flame. <laughs> <laughs> Paul också i Balin. Gavla. Paul, sen, vad heter sen, han? Han som är Chan. Lee. Ja mm. ah, Lee Chau eller vad heter han? Mm -hmm. Och sen var vet ni väl vad det är hunda skriken när han flyger framåt med huvudet? <laughs> Säg. Huggorm <laughs> ja, det, det, det är givet Vi måste prata Street Fighter Och ba, bara sån här grejer När man var barn och spelade det Och gjorde folk förbannade Eller när man själv åker på stryk Och blir, mm. och blir glad istället För att man blir fan som Goku Av det spelet när man kör mot bra spelare mm. Det är jävligt kul ja, jag, jag är jättegärna på Absolut men, vet ni vad jag tror det är dags för nu? Nej, jag kan inte tänka mig. Ja, jag tror att det är dags att knyta ihop den här säcken nu faktiskt. Ja, det det, det... En och en halv timme senare. Perfekt. Ja, ja det är svinbra. Långt jävligt avsnitt idag, det var ja. jättekul. Ja, jag hoppas inte jag var för långrandig nu, men... Jo. <laughs> <laughs> nej, nej, det är nej, det, det, det meningen att, att det ska ja. vara långrandigt det är, det, är oftast... det är därför du är med du får tänka ja, så. Precis, det är oftast <laughs> vi två sitter och gaggar Det är bra om någon annan gör det nu ja. <laughs> ja, men, Tack för att jag fick vara med ja, Tack för att du ville vara med igen Och så ja. har vi bestämt, det blir lite fighting här framöver också Då, mm. då behöver jag nog spela lite fighting igen jag måste jag också göra Men det, det löser väl sig, eh, tänker jag ja. Och eh, alla ni där hemma eh, Som Alexei Vikander säger När hon har vunnit en Oscar eh, Tack så mycket för att ni har lyssnat Ja, tusen tack Jag skulle faktiskt vilja passa på att Tacka alla tre gånger Vi ses och jag